جيس محمد سوف يعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل سبحان الذي أصرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه بلغ الرسالة وأتى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأشهد أنه هو القائل لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيقتبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فقال الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعال فقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود اللهم صلي وسلم وبارك وعزم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم كما جمعتنا في هذا المكان في بيت من بيوتك فاجمعنا في دار كرامتك في مقعد صدق inda Malik Muktadir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Hari ini adalah hari terakhir untuk di sini pengumpulan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah sampai saat ini telah terkumpul 220 juta dan mudah-mudahan semua yang telah menyumbang dengan apapun, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan doa, dengan segala macam sumbangan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka semuanya diberikan ganti dengan ganti yang lebih baik. Barokallahu fihim, wafii ahlihim, wafii amwalihim. Allah memberikan barakah kepada mereka semuanya, kepada keluarga mereka semuanya, dan kepada harta mereka. Allahumma amin Ma'asyur al-Muslimin Jemaah sekalian Rahimahkum Allah Bumi Palestina Adalah milik sah kaum Muslimin Dan Yahudi Tidak mempunyai hak sejengkal pun Atas bumi Palestina Menurut sejarah Ataupun menurut agama Kalau ada yang mengatakan Bumi Palestina milik Yahudi Berarti dia tidak tahu sejarah dan tidak tahu kebenaran. Bumi Palestina adalah bumi para nabi. Sebelum Nabi Musa alaihissalam sudah menetap di bumi Palestina Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani saat itu belum ada dan baru ada setelah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 67, maka Nabi Ibrahim Yahudi, bukan pula wala Nasrani, melainkan seorang Hanif Muslim, dan bukan dari Mushrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, kerana Yahudi dan Nasrani baru muncul setelah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang bertawahid kepada Allah Yang lurus, taat kepada Allah Pasrah kepada Allah Dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik Bumi Palestina adalah bumi para Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa Alihimussalatu wassalam Dan juga Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Beliau ketika melakukan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah mampir dulu di Masjidil Aqsa di Palestina Ini adalah bukti bahawa bumi Palestina Masjidil Aqsa milik sah kaum muslimin Yahudi tidak punya hak sejengkal pun Kalau mereka mengklaim itu tanah Nabi kami, Nabi Musa Maka kami katakan, kamu wahai Yahudi Bukan pengikut Nabi Musa kamu justru yang paling melanggar ajarannya Nabi Musa. Kamulah yang rusak ajarannya Nabi Musa. Nahnu Musa ahakubimusaminkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kamu semuanya, wahai Yahudi. Yahudi adalah tanah sah milik kaum Muslimin. Palestina, bumi Palestina milik sah kaum muslimin. Kalau ada yang mengklaim milik Yahudi. Seperti beberapa yang telah lalu, ada seorang pendeta di Indonesia mengatakan, bahawa doa-doa orang-orang Kristen bersama orang-orang Yahudi, bersama orang-orang Israel. Bahkan dia juga mengatakan bahwasanya bumi Palestina adalah milik sah Yahudi. Kata dia kalau yang mengatakan bukan milik sah Yahudi berarti tidak tahu sejarah. Maka kita katakan kamulah yang tidak tahu sejarah dan kamu tidak tahu kebenaran. Ma'asyaral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Pada tahun 1799 Masehi, Napoleon berusaha untuk menyatukan Yahudi di Baitul Maktis. Tapi kemudian Napoleon mendapatkan kekalahan. Kemudian pada tahun 1897, salah seorang tokoh Zionis Yahudi yang bernama Theodor Herzl, dia mengadakan muktamar di Balfour di Switzerland. Yang diantara hasil muktamar itu adalah mereka bersepakat mendirikan yayasan Zionismo Internasional dan juga mewujudkan keputusan Muqtamar untuk mendirikan negara Yahudi. Sampai akhirnya pada tahun 1917, penjajah Inggris yang saat itu menjajah bumi Palestina dan kebanyakan dari Jazirah Arabia ternyata mendukung pendirian negara Yahudi. Sampai akhirnya pada tahun 1947, Amerika juga mendukung dan bahkan membelah Palestina menjadi dua, wilayah muslimin dan wilayah Yahudi. Puncaknya adalah pada tahun 1948, proklamasi negara Yahudi merdeka. Yahudi menguasai bumi Palestina, dan memerintahkan semua orang Yahudi yang berserai-berai, di bumi mana saja untuk hijrah ke bumi Palestina. Lalu pemilik sah Palestina kaum muslimin diusir. Sehingga eh, demikian banyak berapa juta kaum muslimin yang diusir. Sehingga timbul permasalahan pengungsi Palestina. Orang-orang Zionis Yahudi membangun rumah-rumah mewah di atas puing-puing rumah bangsa Palestina. Dari hijrahnya Yahudi di Palestina ini, Eropa diuntungkan dengan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama-tama mereka bebas dari makar Yahudi. Siapapun bangsa di muka bumi ini merasa gerak dengan Yahudi. Merasa bosan dan muak dengan Yahudi. Di mana mereka berada, mereka selalu membuat kekacauan, membuat onar termasuk bangsa Eropa merasa senang Yahudi kumpul di sana Eropa istirahat dari makar bangsa Yahudi kemudian juga untuk menanamkan benalu di tengah-tengah komunitas kaum muslimin ditanamkan di sana Zionis Yahudi di tengah komunitas kaum muslimin agar di kemudian hari melemahkan Islam wal muslimin dan menjadi benalu tapi kita yakin pasti kebenaran yang menang Islam wal muslimin pasti menang masa depan ada di tangan Islam mau tidak mau suka tidak suka senang tidak senang Islam pasti menang walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil aq liyudhhirahu ala din kulli walau karihal mushrikuun Islam pasti menang orang musyrik tidak suka orang musyrik tidak mau orang kafir tidak rela Islam pasti menang ini sunnatullah Layak <tik> buka bayi tamadarin, walau wabarin iladakul Islam. Rumah-rumah di perkotaan, di perkampungan, di mana-mana Islam masuk ke sana. Dan sekarang nyata kemenangan di depan mata. Dan insyaAllah kemenangan dimulai dari perang di jalur Gaza ini. Allahu Akbar. Mashur al Muslimin jamaah sekalian, rohimakum Mari kita lihat bagaimana sikap tolerans Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang pertama-tama beliau lakukan adalah membuat Piagam Madinah. Mengatur bagaimana kehidupan antara sesama muslim, muslim dengan non-muslim, termasuk juga dengan Yahudi. Islam begitu toleran. Yahudi diberi kesempatan hidup di Madinah, negara Islam yang berdaulat dengan segala kekuatannya. Kalau mau dibasmi Yahudi, selesai. Tapi mereka diberi hak hidup seutuhnya. enggak boleh ganggu mereka. Rasulullah bermuamalah dengan mereka. Berdagang dengan mereka. Rasulullah diberi oleh mereka hadiah. Rasulullah menggadaikan barangnya kepada mereka. Di Madinah ada tiga suku besar Yahudi. Bani Nadir, Bani Koinoka, dan Bani Kuraidah. Tapi yang namanya Yahudi. Sekali Yahudi tetap Yahudi. Nabi Isa Alaihi AS mengatakan tentang Yahudi, mereka adalah hayat Auladul aba'i. Mereka adalah ular anaknya, ular. Mereka membuat makar di Madinah. Mereka ingkar janji. Mereka berkhianat. Mereka mengacau. Bahkan pernah Rasulullah diberi hadiah kambing untuk dimakan. Ternyata dibubuhi racun oleh Yahudi itu. Inilah Yahudi. Sampai akhirnya diputuskan Yahudi tidak berhak tinggal di sini. Ngacau. Di mana-mana mereka berada mereka ngacau. Akhirnya diusir Yahudi dari Madinah saat itu. Ada perang khaiber dan perang-perang yang lainnya. Inilah Yahudi. Maka dari itu kalau dikatakan tidak ada kata damai untuk Yahudi. Yang ada adalah perang. Ini adalah benar. Tidak ada kata damai untuk Yahudi. Percuma damai dengan Yahudi. Mereka tidak akan menepati janji. Mereka pembohong Dan sejarah telah membuktikan. Rasulullah SAW dikhianati. Nabi Musa dikhianati. Semua Nabi dikhianati. Jangankan uh, bukan hanya dikhianati. Nabi pun dibunuh. Di dalam Al-Baqarah Allah menyebutkan. Tentang orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yaktulunan nabiin, nabi kairilkh. Mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Nabi dibunuh. Kalau hanya orang di jalur Gaza, hanya resolusi PBB, tidak mungkin diabaikan oleh mereka. Al Hafidh Ibn Qasir, rohimahullahu taala, membawakan riwayat-riwayat. Pernah dalam satu hari Yahudi membunuh 300 nabi. Satu hari membunuh 300 nabi. Juga dari wayab sahih. Pernah mereka satu hari membunuh 70 nabi. Ketika ada orang-orang melarang mereka. Yang melarang pun dibunuh sekalian. Ini Yahudi. Percuma Yahudi itu tidak punya hak hidup. Harus dinyahkan dari muka bumi. Harus dihapus Yahudi dari peta dunia. مع 10 muslimin kan masih kalian rahimakumullah bahkan pada tahun 1969 tepatnya tanggal 21 Agustus Yahudi sempat membakar Masjidil Aqsa yang kemudian katanya membakar itu orang gila orang stres padahal ini rencana yang matang dan sistematis untuk memberangus Masjidil Aqsa saksi-saksi mata semuanya mengatakan akses menuju Masjidil Aqsa saat itu ditutup dengan harapan api enggak bisa dipadamkan, dipersulit kalau ada yang berusaha memadamkan api Masjidil Aqsa saat itu. Tapi alhamdulillah al Aqsa terselamatkan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Yahudi telah membuat galian di bawah Masjidil Aqsa, persis di sana ada galian yang dikenal dengan Haikal Solomon atau Sinagog, -Sinagog Solomon, Haikal Sulaiman yaitu kuil tempat peribadatan Yahudi persidipu Masjidil Aqsa dan mereka telah membongkar pondasi-pondasi Masjidil Aqsa dan mereka mempunyai keyakinan akan datang saatnya Masjidil Aqsa runtuh kemudian Haikal Sulaiman itu yang timbul tapi ini tidak akan pernah terjadi dengan izin Allah SWT bumi Palestina adalah bumi pergolakan semenjak dahulu kala. Nabi Musa berjuang membebaskan Palestina Sayyidina Umar Ibn Khattab Berjuang membebaskan Palestina Salahuddin al Ayyubi Berjuang juga membebaskan Palestina Yahudi suka membuat cerita-cerita palsu Untuk membuat masyarakat dunia ini iba kasihan kepada mereka Dan mereka menyebarkan opini-opini palsu Termasuk kisah tentang Holocaust Kisah tentang pembantaian Yahudi oleh nazi Katanya Yahudi dimasukkan dalam satu tempat, lalu diberi gas gas beracun, lalu sekian juta Yahudi mati. Ini cerita bohong. Ini adalah upaya mereka membohongi dunia dengan opini-opini agar seluruh dunia merasa kasihan Yahudi, Yahudi ditolimi, Yahudi perlu ditolong. Padahal ini bohong. Dan Subhanallah negara-negara Barat katanya demokrasi, katanya kebebasan berbicara, di sana dilarang berbicara masalah Holocaust. Kalau ada yang mengungkap tentang kebohongan, holocaust... ...maka dianggap telah berbuat kriminal... ...ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ma'asyur al-Muslimin... ...jamah sekalian rahimahkumullah. Perang di jalur Gaza sekarang ini bukan hanya rebutan tanah... ...bukan masalah agraria. Ini adalah perang agama. Perang antara hak dengan batil. Perang antara Islam dengan kafir... Perang antara Tauhid dengan kesyirikan dan kekufuran. Ini perang abadi. Kita jangan pernah lupa ciri khas orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang lainnya. Ciri khas mereka adalah Allah berfirman. Di dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam surat Al-Baqarah. Ayat nomor 120. Walantardah angkal yahudi wal nasara hatta tattabi'a millatahum di sini Allah memakai kata-kata lan dalam bahasa Arab lan itu litabid selama-lamanya sampai kapanpun yahudi dan nasrani tidak akan rela kepadamu sehingga kamu ikuti agama mereka sampai kita ikuti agama mereka ma'asyiral muslimin mengikuti agama mereka itu ada dua cara lo yang pertama-tama orang Islam keluar dari Islam murtad, non muslim ganti KTP yang kedua dan ini yang paling banyak dia tetap Islam KTP tetap Islam tapi otaknya otak-otak Yahudi, otak-otak Nasrani dan ini yang paling banyak inilah Ghazul Fikri perang pemikiran alangkah banyaknya orang-orang Islam tapi pemikirannya pemikiran Yahudi dan Nasrani dan mereka punya dana besar untuk merusak otak kaum muslimin. Mencuci otak kaum muslimin. Bahkan mereka telah masuk ke pondok-pondok pesantren. Diberangkatkan ke Eropa, ke Amerika, ke Inggris dan yang lainnya. Nanti pulang. Pikiran mereka adalah pikiran Yahudi dan Nasrani. Ini yang diminta oleh mereka. Orang Islam meninggalkan agamanya Ya mulutnya Islam KTPnya Islam Tapi pemikirannya, otaknya, semuanya Adalah versi Yahudi dan versi Nasrani Sehingga ada istilah Islam liberal Islam sekuler Islam pluralisme Islam ini, Islam itu Islam plus Islam plus kafir intinya Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah 212 Allah berfirman Walayyaluna yuqatiluna kum hatta yarutdu kum andini kum ini mereka akan selalu memerangi kamu sampai kapan sampai kamu keluar dari agamamu mereka berusaha semampu mereka keluar murtab atau tetap Islam tapi pikirannya semuanya dukungannya kepada orang-orang kafir kepada Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya dan alangkah banyaknya yang seperti ini maashurul muslimin jamaah sekalian rahimahumullah apa kewajiban kita kewajiban kita sangat banyak PR kita sangat banyak minimal ada tiga kewajiban kita yang harus segera kita laksanakan pertama-tama adalah kita menyatakan perang abadi dengan Zionis Yahudi ini yang nomor satu tidak ada kata damai. Yang ada adalah perang abadi melawan Zionis Yahudi. Kemudian yang kedua adalah kita kembali kepada Islam. Yang benar. Akidah Islamiah, Tauhid. Kepada ajaran Rasulullah Muhammad s.a.w. Dan yang ketiga adalah kita hidupkan kembali. Jihad visabilillah jihad dengan jiwa, jihad dengan harta, jihad dengan lisan, jihad dengan doa dan jihad dengan apapun yang kita mampu. Sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Pak Andri, sebuah hadis yang sangat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaytum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa radaytum biz-zar' wa taraqtumul jihad" Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Hu, hatta terjauh iladinikum. Apabila kamu telah berjual beli dengan cara ainah, menipu riba dan semisalnya, kamu pegang ekor-ekor sapi dan kamu rela dengan bercocok tanam, kamu hanya ngurusi dunia saja, kamu tinggalkan jihad, Allah akan menimpahkan kepadamu kehinaan. Yang tidak akan dicabut oleh Allah kehinaan itu. Sehingga kamu kembali kepada agama yang benar. Agama Islam. Agama Rasulullah s.a.w. Inilah kewajiban kita. Yang membuat umat Islam ini hina sekarang. Karena hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati di mana-mana. Jumlah kita kasih. Jumlah kita banyak. Musuh tidak takut kita tidak punya wibawa karena kata Rasulullah kita telah kemasukan penyakit al-wahan, hobi dunia, wakrahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kau Muslimin adalah ibarat satu tubuh tidak ada suku, bangsa, warna kulit, ras, bahasa semuanya sama. Al-Muslimu akul Muslim. Inna mal mukminu Kita satu tubuh kalau ada yang sakit semuanya ikut sakit. Kita ibarat satu bangunan yang saling mengokohkan. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Kumpulnya Yahudi di Palestina ini juga merupakan kabar gembira. Kabar gembira sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah saya bacakan di pembukaan tadi haditnya Ini adalah pengkondisian. Dan bisa jadi perang jalur Gaza sekarang ini adalah merupakan mempercepat terjadinya kiamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga orang Islam memerangi Yahudi, perang besar sekarang sedang mengarah ke sana. Ketika kaum muslimin memerangi Yahudi, Yahudi bersembunyi di balik batu, lalu batu berbicara, "Hai hey, hamba Allah, hai hey, orang Islam, kemarilah, Yahudi di belakangku bunuh dia. Ini batu-batu benci dengan Yahudi semuanya." Yahudi bersembunyi di balik pohon, pohon berbicara, Ya Abdullah, Ya Muslim, Taal Hadal Yahudi, faktilhu. Hai hamba Allah, Ya orang Islam, kemarilah. Yahudi di belakangku bunuh dia. Semua pohon benci dengan Yahudi. Innal Horfot, kecuali pohon Horfot, karena dia pohon Yahudi hanya satu pohon yang menjadi tempat persembunyian Yahudi, dan pohon itu tidak berbicara, dan subhanallah Yahudi amat sangat percaya dengan adit ini, dan mereka sekarang menggalakkan penanaman pohon horkot di bumi Palestina dan mereka telah menanam sekian juta pohon horkot, Yahudi itu tahu kalau salah, Islam benar mereka tahu, tapi memang mereka tidak mau dengan kebenaran, satu hari minimal 17 kali kita membaca tentang sifat Yahudi dan itu dimuat oleh Allah di pembukaan Al-Quran. Al-Fatihah. Ghairil maghbubi alihim. Bukan orang-orang yang kemurka atas mereka ya Allah. Siapa mereka? Al-Yahud. Orang Yahudi. Mereka punya ilmu. Tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Karena itu orang Islam yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Dia adalah Yahudi. Sama dengan Yahudi. Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudi percuma saja kita damai. Yang ada adalah kata perang. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Kewajiban kita adalah kita berjihad semampu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jihadul musyrikin nabi amwalikum wa amfusikum wa alsinatikum. Jihadlah melawan orang musyrik dengan hartamu dengan jiwamu, dengan lisanmu ini adalah jihad semuanya dengan tenaga, dengan pikiran dengan apapun, dengan doa-doa doa mempunyai kekuatan doa bisa merubah takdir inilah jihad yang kita mampu kita melihat saudara-saudara kita dibantai yang terbunuh sudah lebih daripada 800 yang terluka hampir 4000 dan terus berlanjut Kebanyakan adalah anak-anak kecil, ibu-ibu, kaum perempuan, orang-orang tua, rumah sakit dibombardir. Mobil-mobil ambulan dibombardir. Sekolah-sekolahan, pasar-pasar, tempat-tempat ibadah. Mereka benar-benar bukan lagi manusia. Inilah yang kita mampu sekarang. Kita mampu dengan kumpul seperti ini. Kita solidaritas kepada mereka. Kemudian juga kita membantu mereka dengan harta kita Semampunya. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah tidak hilang, itulah harta milik kita. Kalau ada orang mengatakan, buat apa cari dunia, enggak dibawa mati. Maka kami katakan, carilah dunia dan bawalah mati. Bagaimana cara membawa dunia sampai mati? Keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kekal milik kita harta itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat at taubah 111, Inna Allah ash min al-mu'minin amfusahum wa amwalahum bi annaluhul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka dan harta mereka dan mereka oleh Allah diberikan jannah. Syurga harganya mahal. Ala inna silatullahi ghaliyah. Ala inna silatullahil jannah. Barang perniagaan Allah mahal. Barang perniagaan Allah adalah syurga. Tidak gratis jihad dulu. Dengan jiwa, dengan harta. Dengan lisan jihad semampunya. Orang-orang musyrik mereka juga jihad. Mereka keluar harta, mereka keluar tenaga. Innal ladhina kafaru yunfikunahum. Yunfikuna amualahum liyasuddu anzabilillah. Orang-orang kafir mengeluarkan harta mereka. infak untuk menghalangi manusia cari jalan Allah. Orang kafir infak dalam kebatilan. Kita infak dalam kebenaran. Allah berfirman pula di dalam surat as-saf. Ayat nomor 10 dan setelahnya. Ya ayuhal ladina amalu. Hal adullukum. Ala tijaratin tin min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi. wa pi fi lillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ta Yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakinatan fi jannati 'adn dhalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha min Allah wa fathun qarib mu'minin Allah mengadakan perniagaan dengan kita kita diajak oleh Allah berniaga yang lebih afdal dari niaga materi duniawi Berniaga di jalan Allah yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jihad dengan harta kita, jihad dengan jiwa kita. Ini berniaga yang untung dan tidak rugi. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan kepada kita syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Allah memberikan kemenangan. Allah memberikan pertolongan. Kalau kita telah melakukan itu semuanya. Ma'asir muslimin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat al-Haqumuttaqatur, bermegah-megahan membuat kamu lalai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertabata, ya aku pun mali-mali. Manusia membanggabanggakan hartanya, hartaku, hartaku, hartaku. Aku punya harta banyak di rumah, di rekening, di mana-mana hartaku banyak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahala kami malikah ilma akal tafaafnait, au lapis tafaaflait, au tasar cakta faamdait. Hartamu hanya ada tiga, yang pertama-tama yang kamu makan habis, yang kedua yang kamu pakai rusak, yang ketiga yang kamu keluarkan di jalan Allah. Inilah yang milikmu kekal, kamu bawa sampai di akhirat nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad bin Hamal dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, ketika perang Tabuk tahun 9 Hijriah, ketika itu kaum Muslimin dalam kesulitan dana sehingga pasukan saat itu disebut dengan Jaisul Usrah pasukan yang dalam keadaan sulit, enggak ada dana. Rasulullah mengumpulkan dana untuk persiapan, lalu datang sahabat Utsman bin Affan membawa dana seribu dinar membawa dana seribu dinar satu dinar itu sama dengan empat seperempat gram emas seribu dinar berarti empat kilo seperempat emas empat kilogram seperempat sahabat Utsman saat itu membawa diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbinar binar menerima dengan tangannya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Uthman, Affan, tidak akan berbahaya bagi Utsman bin Affan, apapun yang dilakukan setelah hari ini, tidak akan berbahaya bagi Utsman bin Affan, apapun yang dilakukan setelah hari ini. Istilahnya, wahai Utsman, kamu berbuat apa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu karena kamu berjasa besar kepada Islam wal muslimin. Allahu Akbar muslimin sekalian Bantu untuk jalur Gaza ini butuh dana besar. Di samping dana-dana kemanusiaan, pengobatan, sembako. Kemudian juga dana untuk pembangunan kembali jalur Gaza. Membutuhkan dana yang luar biasa besar. Nah, untuk persiapan orang-orang yang jihad. Untuk menjaga keluarga orang-orang yang jihad. Banyak syuhada di sana. Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Aziz Ar-Rantisi rahimahullahu ta'ala. Bahkan baru-baru ini Dr Nizar Rayyan. Dengan seluruh keluarganya. Kukur mereka sebagai syuhada insyaAllah. Dan kewasipan kita adalah menjaga keluarga mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan tiga pilihan, tidak ada pilihan yang keempat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yaghzu aw yujahiz ghadhiyan aw yakhlif ghadhiyan fi ahli bi khair, asabahu Allah subhanahu fi qar'atin qabla yaumil Barang siapa yang tidak ikut perang dan atau tidak ikut memberikan persiapan untuk orang yang perang, dan atau tidak menjaga dengan baik keluarga orang yang ikut perang Maka dia akan ditimpa oleh Allah adab sebelum kiamat nanti Hanya ada tiga pilihan Berangkat perang Atau bantu orang yang berangkat perang Atau menjaga keluarga orang yang berangkat perang Dijaga keluarganya dengan baik Mungkin nanti istrinya jadi janda Anak-anaknya jadi yatim Maka dijaga oleh kita semuanya Maashirul Muslimin, jamaah kalian rohimakumullah. Tadi juga telah disebutkan oleh Pak Andri di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bertabata Man mata walam yuzu, walam yahtiq nafsahubil yuzwi, mata ala syubhatin mina nifaq. Orang yang mati dalam keadaan belum pernah perang dan tidak pernah terlintas dalam hatinya kepingin perang membela agama Allah, maka dia mati dalam dirinya ada cabang kemunafikan. Wallahiya tuh pilla. Sebentar lagi, insya Allah kita mengadakan penggalangan dana, insya Allah dari pihak ikhwan dan akhwat nanti ada ada sorban yang dikelilingkan. Mudah-mudahan uh, semua yang disumbangkan untuk ini diterima oleh Allah Taala dengan penerimaan yang baik. Kemudian juga oleh Allah dikembangkan menjadi harta yang barokah, menjadi simpanan kita di akhirat nanti. Dan kemudian setelah hari ini kita menutup penggalangan dana. Kalau tetap ada yang masih nyumbang, maka silakan disalurkan langsung kepada Kispa atau kepada Pak Suripto tadi itu, Komite apa tadi itu, nanti bisa ditanyakan, ditanyakan nomor rekeningnya dan insyaallah mereka-mereka amanat dan bisa dipercaya. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا اللهم منزل الكتاب ساري الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وجلزلهم اللهم انا نجعل كفي نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اعلك لما تقى الى يوم الدين اللهم منصور من نصرت وخذل من قذل المسلمين Allahumma ansur ikhwanan al-muslimin al, -muslimin, al, -muslimin, al -muslimin, fi kulli makaan wa khususan fi ghazah Allahumma fukah qaidah asra al muslimin Allahumma anki di masjid al-aqsa min al-yahudi al, -al Allahumma radda al-muslimin raddan jamila Allahumma alif baina kulubil -al muslimin wa aslih data bainihim Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin Wabilladzaliminafizdalimin, waakhirin aminhum salimin aganimun ayropan alamin. Ya Allah, dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas, ya Allah. Di manapun mereka berada, terutama di jalur Gaza ya Allah. Kami menyaksikan, kami mendengar, kami melihat mereka dibomberdir mereka dibantai ya Allah oleh Zionis Yahudi yang kecil, ya Allah anak-anak dibantai. Kaum wanita dibantai. Orang-orang tua dibantai ya Allah. Masjid-masjid dihancurkan. Rumah sakit-rumah sakit dibombardir. Sekolahan-sekolahan. Pasar-pasar. Bahkan mobil ambulan ya Allah. Mereka benar-benar tidak lagi memperdulikan siapapun ya Allah. Ya Allah. Tunjukkan kepada kami kebesaranmu ya Allah. Tunjukkan kepada kami kebesaranmu ya Allah. Mudah-mudahan ini adalah kehancuran Yahudi ya Allah. Mudah-mudahan ini adalah merupakan sumber persatuan Islam wal-Muslimin. Satukan hati kami, Ya Allah. Satukan langkah kami, Ya Allah. Untuk melawan musuh-musuhmu, Ya Allah. Karena mereka tidak lagi memperdulikanmu, Ya Allah. Ya Allah. Inilah yang kami mampu, Ya Allah kami hanya mampu berdoa Ya Allah hanya doa-doa hanya dana hanya persiapan-persiapan yang kami mampu Ya Allah kami ingin berbuat lebih Ya Allah berilah kami kesempatan Ya Allah untuk kami berbuat lebih Ya Allah bahkan Ya Allah kalau ada celah kesempatan untuk mati syahid maka itu adalah cita-cita kami Ya Allah Allahummarzuknas syahada tafisa bilik mudmukbilin gairah mudbirin Ya Allah berilah kami rezeki ya Allah berupa mati syahid di jalanmu. Kami dalam keadaan maju bukan mundur ya Allah. Ya Allah berilah kami kesempatan untuk membersihkan dunia ini dari kedoliman. Untuk menegakkan keadilan ya Allah semua kedoliman adalah musuhmu dan keadilan adalah ajarmu, ajaranmu. Berilah kami kesempatan untuk itu ya Allah. Ya Allah, kami ingin menegakkan agamamu sehingga tegak tauhid, tegak keadilan atau kami mati syahid di jalan menegakkan itu semuanya Ya Allah. Ya Allah, kami rela mengorbankan semua yang kami miliki, diri kami, jiwa kami, harta kami, anak-anak kami, semua yang kami miliki Ya Allah di jalanMu Ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan kami orang-orang yang berdosa Ya Allah yang tidak mempunyai kepedulian apapun jangan kau jadikan mata kami mata yang beku yang tidak bisa meneteskan air mata hati kami, hati yang keras seperti batu kami berlindung kepadaMu dari yang seperti itu ya Allah jadikan hati kami tergerak air mata kami mampu berlinang ya Allah untuk membela saudara-saudara kami di belahan bumi manapun ya Allah terutama saat ini di jalur Gaza ya Allah ya Allah ampunilah kekurangan kami dalam segala hal ya Allah Rabbana la tu'akhidna inna tina wa akhtana rabbana wala tahmil alaina isran hamaltahu ala alladheena min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih waghfir anta maulana fansurna ala alqaum alkafirin ya allah bagi orang yang telah membantu untuk jalur gaza membantu kaum muslimin perilah mereka ganti dengan yang lebih baik Perilah mereka barakah ya Allah Perilah mereka kehidupan yang bahagia Kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat Jadikan mereka semuanya Kami semuanya istiqamah Dalam Islam dan sunnah Matikan kami semuanya dalam Islam dan sunnah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah kami mohon kepadamu ya Allah Kami mati dalam keadaan husnul khatimah Penutup umur yang baik Dan kami berlindung kepadamu ya Allah Daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah Penutup umur yang buruk Jagalah hati kami ya Allah Jadikan kami ikhlas Bebaskan kami dari segala macam Bentuk kesyirikan ya Allah Ketidakikhlasan dan semua kesyirikan yang lainnya ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر Allahu Akbar Allahu Akbar Khaibar Khaibar ya Yahud Jaisy Muhammad سوف يعود Tuani pidin rahimakum Allah Alhamdulillah Hari ini kita telah menyaksikan beberapa ceramah yang disampaikan oleh para asatidz asatidz tuan al yang kiram dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menggerakkan hati-hati kita dan jiwa kita untuk tetap peduli terhadap ikhwanuna di Palestine. Setelah ini, Allah akan menjadi saksi. Allah akan menjadi saksi atas amal-amal yang kita berikan pada hari ini. Dan tanah di masjid ini akan menjadi saksi pula bahawa kita hari ini telah berinfak untuk saudara kita di Palestina. Wallah wahai Allah saksikanlah ya Allah saksikanlah ya Allah bahwa kami semua berkumpul di sini untuk peduli Palestina ya Allah dan kami di sini menginfakkan harta kami untuk Palestina Allahu Akbar <tuh -tuh> Allahu Akbar Allahu <tuh -tuh> Akbar Wadah ah Musa dipersilakan videonya لا عز إلا بالجهاد بالجهاد بالجهاد فادر عن العين السهد السهد السهد, السهد واحمل سلاحك في الوهاد في الوهاد في الوهاد, الوهاد, الوهاد لنقصر في قد حزنا الله نبي بل مِن الطَّريق الطَّريق الطَّريق نشكر الحريم على الحريم الحريم لكننا طُمَل في تن في تن في وبروم وضات المحن دا وا ان جرى الزمن الزمن الزمن لن نذكين ولن نهم ولن قد حطل بذا قلب العدا العدا العدا وذيل